Romanța Pelerinului Sunt obosit de drum Și-aș vrea să dorm Trei nopți Trei vieți În șir Culcat pe un așternut Așa cum dorm Culcați în cimitir Toți sfinții palis din altare Cu pumnii încrucișați pe piept Din somnul fără deșteptare Aș vrea să nu mă mai deștept cei ce-au pornit înaintea mea bătătorind poteca lungă și-au năzuit ce nu era în rostul vieții scris să ajungă, cei ce-au pornit cu mii de ani înaintea mea pe același drum au dormit pe sub castani de mult și dorm, uitați, și-acum. Și dintre toți porniți cândva mânați spre aceleași înnorate și multe zări de aceeași stea, un singur pelerin mai bate la poarta liniștii. El pare că îndurerat ca Prometeu e mort de mult și tot nu moare. Și acest biet pelerin sunt eu.